قلنا إنما نتألوزم ذلك إذا كانت الخدرة التي بها الفعل هي الخدرة السابقة وما إذا جعلتموها المسلم متجسدا للمقارنة فقد اعترفتم بأن الخدرة التي بها الفعل لا مقارنة له ثم إن ادعيتم لابد لها من أمسال سابقة حتى لا يمكن لفعل بأول ما يأتي من واما ما يقال ان قرننا بقال قدره السابق الى ان الفل انما بتجديد الامثال وما باستحامه بقال عراض من قال وجودي في الفل بها بلاله الاولى فقدركم ما زال هون حيث جور قناه الفل من قال امتناع لازمت التحكم والترتيب الى مرجع اذا القدره بحاله عالم بالتغير فين غرض شارح ديه معتزلو فا احل سنت والجماعات از دکا دا خبر ادنو قام کی که احل سنت والجماعات دا سی فرمائی لیو چه استطاعت و خدرت دا با معید فیل کرا ولیکا استطاعت و قدرت شرط مقدم شیف فیل باندی و دا استطاعت و خدرت دا خو عرضی فعرض با که باقانمی فعرض کسی شی نوی باقع نوی نو چه باقع نوی نو فیل با پغیر دیستطاعات نا وجود دا راشی فیل با پغیر دیستطاعات نا وجود دا راشی مو تنزل پا دیبانی اعتراض که حاصل دا اعتراض داره چزا اعتراض که مقدم شی کتوه مقدم شو متى <متشف> وجود لا فال فور ياخذ يبقى قال شيراط له قال لك بقار اشي مبيها بقيام العرب دلك اعراض شي نو معتزله واذا مقدم بشي او بقيد مقدم بشي او باقي بشي مقدم بشي او باقي بشي الى وجود الفعليه مقدم بشي او باقي بشي الى وجود لا ثالث وجود ده فال كتجه ومقدم شو بعد شیخ نو بقام عارض قیام عارضه معرضه نو قیام العارض بلا عارض راضی نو دی و متذله چې دا قیام العارض بلا عارض کور او راواد کنه قیام په معنا د تدعیات فی او قیام العارض بلا عارض معنا د اقتصاد صنایتی قیام په معنا د اقتصاد صنایتی سره کور او راواد کنه قیام په معنا د اقتصاد صنایتی چدانہ إختص... دا منعود کومابین کې داسی او رابطه او تعلقي چې خپل لانا د حملې کې په منعود په عمل بل اشتقاق او د مشتقي حملې کې په عمل بل موعدت سره نو د تویل کې کی قیام په معنی اختصاص قیام په معنی د اختصاص نه سره نو معتزله وای وي دا فعل دای استطاعت څه سوچ کا خدا د استطاعت دی باقی شي دې مخالنه دته چې مقدم دی نو فعل به استطاعت راغل وای نه دی راغل ځکه دې مقدم دی او باقيه اله وجود الفعل په وجوده دا فعل باقا کته وایي چې بقافه جریان به بقا معرض دی او دا عرض معرضه قیامو العرضه لارز دی وي قیام په معنا د طبيعت څخه نارواري قیام په معنا اختصاص نه اچي تر کوتل راوامه یو اونکو چرته داو معنا ما چ قيامه ها ا کچر تا د اومه نه ما چې بقا پا چا کني شيراتله بارش کني شيراتله نو یا بقا د کني شيراتله چې دف په شي بقا په معنا د امصل او په معنا قرطله شي کړه مسول متجدده مسول متجدداتې یانه د استقامت څخه نه دا ختم شوبل ختم شوبل ختم شوبل نه خ شو بل لا نو پدی رش ک که خودې با شته خو باقا په طرریقی تووجت باقا په طرریق د موصولی متجد ده او خو که نه څنګه باقا په طرق د موصول م ده اج یو رک شو بلله بل ررک بللهغ بل ر شو بل لاغې د را راذا په دی اعتبات سره غشتې نې حاضه تطلیبې ما ی وتاق نه لاجی اگر که استاعت مقدم شو فین قله کڅوکوئ په او معه است حالال د بقا رض اور خ دا من نه چې بقا پهارو کې مححاله ده بلکراتلی شي که تو چې را شيقی رض ب لارض رالي چې چا لار بلارض اوقی په مهه د اخیص ناتی سره دی خو که او نه نو فان ځسې ځانی شپې په امکان د سراج دو د لا سا ې د زواال دوست سر زواالله زاللهغ بلله هغه ختم شبللههغې و غره نو فمن نه د کوم ځ نه لازمېږي او کوو د فیل بدونې قدرهدي پهغیر د قدرت په ناممن وایو که دا سوالوکې ان نهت دا مونږ دهغ کو د لزوم د دی چې د فیل په غیر خ نه راځي خو کلهکه قدرتغه چې پهغ سره فعللي هغه قدرتې ساده ته اول کله چې سوگر ظلم و صلیم و تجاده مقارنن و تا سو اعترافه که چه خودرتاقه چې پا غصر فیل لغله لا تكونو اللہ مقارنة اللہو دا نده مگر تا سر با مقارنه این مولانا احسنت سوال سوال و جماعت دی صوال نجواسته صوال داره وی این موتا زیلاؤ من تا سر با دی که اختلاق ته که دا استطاعات مقدم شی دل تراشی او فیل دل تراشی نہ منګ فیل فل پر هر د چانه راغې لیسهتات نو تکلیف به مالایوت اقرارې ٹھیک شو جی تاسو چې وایې چې به استطاعت کې بقا د په اعتبار د تجدد لہم سال سره په اعتبار د تجدد نو د استطاعت ته ختم شو دلته راغې دام ختم شو دلته راغې دام ختم شو دلته راغې دام ختم شو دلته راغې دام ختم شو دلته راغې نو تاسو خو اعتراف وک کنا تاسو خو شوکو استاد فلم چې پکم استداج سره وجود تراغه ناغو سره ماییدي او سره سره اत्ताس پکلوا کنه دا ختم شو نو دل تراغه دا ختم شو دل تراغه سره راځه یی دل تک تراغه نه پهل امرغه دیس ایو کنه چې په ستې استااتم باقي په طریقې د وصول متجددو نو خوده مو قهرمان خایل شوه کنه تاسو مو اطریفین شوه کنه تاسو اعتراف کر چکاه بس اعتراف کړل وس خبره انه استطاعت بماییده چا سرادت ديګوارو کې وماییده شي سړي په ان شوي نو که ستراده په وګغنا یعنی تاسو خو چې مسلمان متجدده مو معترف شوي که نو تاسو په خپل دا خبره ومانه نه چې استطاعت بماییده چا سرادت ان دا به راو تاسو چې نه اې دلته کوم استطاعت ته پدسره تل وجود ته ناراضي بلکه ما قبل و نصفه کرده موصولی موت اجاده ده موصولی نو دا یو دا سه خبره رجی تاس سره پده ایس دلیل نیسته تاس سره په ایمانه او تاس سپنه اعترافو کو که استطاعت ما ایشو رجا سره در فیل سره اوز دا دین مخ که نور سیشه پکرده دی دا, دا دین ورانده دی ما قبل که نور موصول پکرده چی بیا دیراشنو بیا با فیل رازی نو دا یو دا سه خبره ده چې په دی با داسو سره س بورحان او ځ او نه من و منږ د د لزوم د دی چې وپو د فیل په غیر دی صات نه را ځي خو اضکانه تل کله چې قدره تاغه چې باغ سره ف هغه قدرتې سته شي او ارکه چې تاسو وګر ځله دغه قدرت موصولې متجدده ده فقد اعترفتم نتاش په خپلې څرګندلو کې چې قدرت هغه چې په هغه سره فعل وجود ترازي لا تكون الا مقارنه له هغه باندې مگر څه به ورسره مقارنه څه په خپلابس او منلن هم ثم اين ادعت وبیا کته صدا دعوه چې لاګوديره دغه پارا دام صالح حته لا چې نه ده ممکن فعل اولهغ چې پیدا د قدرت نه نفالی کوول بایان تا س بیارددي دللی وواایئ چې پول حد کې فیل نه را او سیشی به غواړي موصول متجدده ده اول غواړي اول حدوس به وختې فیل نه را ي سب غواړې موصول متده ن کوول بایدته س بیاده دی بایان کولی شو تاسو چې استطاعات باخی اداشته است طاقت ولې باخيره پیدا ورد موصل متجددا نتيجه دلته کوم استطاعت راغله فعل الله راضي فعل الله راضي فعل الله الله راضي نو مطلب پاک دا دی چې تاسو په خپل دې موطارف شوي قائل شئ چې دا ډول څه شي نه که تاسو بیا دا داوا کوي چې اول کې استطاعت پیدا شي فیل نه راځي او چې څومره موصل کې نه متجددا نه نو دا یو تاسو خبر اده ته سره پهې بانې صدللی له نشته لا د استطاعت او فیل دوړه مبانی نه دا چې فیل به مقدمې په ات ورنه نه زومنت کو بیاوه اوپو د فیل په هی اعت نه را چې او دا تلیف بماله یو تاام ما یو قال لو فرغ بقال قدرت السابقه الى ایله عام إما بتجدد الأمثال وما باستقامة بقاء الأعراض فإن قالوا بجواز وجود الفيل في هذه الحالة الأولى. فقد تركوا مذهبهم حيث جوزوا مقامة الفيل للقدرة وإن قالوا بامتنائي لازم التهكم والترجيب إلى مرجع إذ القدرة في حالها لم تتغير ولم يعدد فيها مانا لاستحالة ذلك على الأعراض فلماذا ظهر الفيل بها في الحالة الثانية واجبة وفي الحالة الأولى لم ففيه نظر. لأن القائلين دیکھون دنستداد قبل الفعل لا يقولون بمتلاع المقانعات الزمانية الى آخره واما ما يوخار غرص دشارعه داده عبارتنا رانا قول قولی ده کلام ده صواحب الكفائی ده صواحب الكفائی او بیاقا ها غیبانه رت نیو غرص ده صواحب الكفائی ده او یو غرض د شارح دي پران نقل د قول د صاحبل کفایه کې یو غرض صاحبل کفایه والے دي او یو غرض د شارح دي پران نقل کوله د قول د صاحبل کفایه کې د صاحبل کفایه والے غرض دار کده معتزله ورته کوي معتزله او دوی تات تواکد تعدل دلته استعادل کوي او فیله او تاسو پخپله وې کنه چې تجدد الامثال کو واجباني تکلیف دې مالای او را لغه نصایب القفای ورته اي معتزله علما او تاسمت اكو اسکو چې دا ابتدا مقدمي او په باقا کې بقاراشي یا به ذاته خود بقاراشي یا به ذاته خدا اویا به ذاته خود بقانې راغل خو وتجدد الامثال په دې کی طرف کې شیراکی بقاراشي نو ست سنت اكو چې دا فل کې موجود شو نو... اول کی د احتیاطات کله ته شو نو فلم موجود شو او ک چرتا پیدا شو فلم موجود نل بلک تجدد الانسال یا وقتی زمانہ کی دی کی دی کی دی کی کیم به باقیره دا ستدا ستدا خو یعن تجدد الف شی امسال ل فلم سره پیدا بل پیدا شو بل پیدا شو بل پیدا شو بل پیدا شو بل پیدا شو داسطات پس کوم چې د کله پیدا شونه پهل پیدا لري او کنا دي پیدا لري چې استطاعت راغې دې پیدا شونه خطرغو مذهبه هم دي خپل مذهب څه کو ولی مقارنته راه او کدی وینا دا استطاعت کې پیدا شونه لا پیله نه پیدا کیږي دا استطاعت چې پیدا شونه نه را پیل پیدا کیږي بلکې د حالت کې پیدا کی. که موصو متجدده او صورت کې نو زمو څوله متجدده چې پداګیږي نه په هغه یو چې پیدا شنو د فعل با فرض وجود دراشيږي او ترتیب له مرجع ده کنه ترتیب له مرجع ده کده چې هم دغه استادت په کتهریطې د موصو متجدده و هم د بقاره شي نه دغه خصوصیت نه دی راغل کنه دغه خو نو چې د کی زیادت نه ده راغل له پدې اول حالت کې ته وی په موجود نه ریه اپ دې بل حالت کې موجودیږي دې حالتونکو موجودیګم را ترجیب بلا مرضي ده او په دې ستانست کې اضافه او زیادت په عمانه راغلې هم نه ده زمونږ وای چې د زیادت پرمخابان د پېل پیدا شو د سیم نه ده نو ولي تاسو وای چې رښتو پیداکيږي اول نه پیدا کاول وای چې پیدا کیږي زمونږ مسله کالای او کاول وای نه پیدا کیږي نو ترجیب بلا مرضي او تحکوم راځي نظارت صاحبنا دا, دا د ذکر رضی خوشارح په د معنی شي کې یارت ور معنی کې نو هغه بار است ذکر کوو تاسو کوښو او اما ما یو قال هغه چی ویلې شي قال د صاحب الکفایه او غرض د صاحب الکفایه هغه جواب دے رد په موظ غلوا غره شارح رد د صاحب الکفایه والا با. آغا چه بیلشیری که منگا فرس کو چرتا باقا د قدرت سابقه اله آن الفعلی آغا آن دا فعل پوری بیاستا فخارا اما بتجدد الامثال و اما باستقامت با باقائل اس با دا موتزل خالی میں فا ام قالو که دا موتزل اوائی قائلی بجوازی وجود الفعلی فجواز دا وجود د فعلی بی ها پا دی استتاعات پا حالت اولا کی فقط ترکو مذهبا هم نو دیخ پا مذابا سنگ مذاب پره خو مقارنت را غی کنا دیر ات مقارنت قائل, قائل دی کرتا قدم حیث و جو و زودکا کا مقارنت د فیل د جا سره او و انقالو بی امتناهی او کجر دا دی قائلی و امتناه سر سمت لبا چی دا <الدغفل> اول حالت وجود استعادت کی نه پیدا کیږي معنی ده نو لازمیږي تحقق تکالو او ترجیح بلا مرجع ځکه قدرت به حاله حاکي ایستغیر نه راغلي او نه د پیدائش پدې کی او معنی الاستحاله بذلکا علی الاعراد دا خبره محاله ده په اراضو کی ځکه پدې کی چې او بل عرصونه شي پیدا کېدل په یو راه ګوري نو فالیا ما سواره ول یو غازر پیل به په په حالت ثانی کې واجب او په حالت اول کې ممنع دي چې داتې مخ کې کده ز باقی فرض کم بتجدید له سالیا بي استقامت بقا لارښت چې د پیل په ډول صورت کې موجود وي او کله په دې هم حالت تر څو کې کله په اول کې وای نو خلص باندې زمو مسله کومه او کچرته پدې زمبرم څلورم حالت کې وای لوبیا ترجیبه لا مرضیه ځکه د قدرت په حاله ها د کیسټنه ډیر اغړل کی اضافه پکې اندره غلې زیادت پکې نه ډیر اغړل نو دا اولی لا فیل په زم حالت ترم حالت کې مرضیه وجود تر او په اول حالت کې مرضیه وجود تا ففې نظر په دې کې نظر دا جذا دار امه و اما مایوقان هغه چې له شریفه په هی نظارن باندې کې نظر دی لیان القائلین غرض شارح دې ته جواب ورکول او کل جواب ورکول دې جانب نه معتذرا نه صاحب القایه والا تا په جواب شکیاول اعتبار دا سم مطلب داسې ویلې چې دا په لړ مقدم دې باقره به تجدد الامثال او آیات استقامت بقای خو اول حالت کې موجود شیر کته وای مقارنت راغ او مقات خو را دی خو مقاارتکل ل لوج شیې د منکیل غ دي که نه د مقارنت کو منې مقارنتې زمان کله کله راتللی شي مقارنتې څ راتللی شو او یا جا جااب ورکې په ش شکستان درست وررک ده چې په د دو حالت کې په حالت کې په ه ت کېشي شو موجود دی. کته ویلا ترجیبه لا مورضی دی وینه ترجیبه لا مورضی نه کیدې شې دی پهل د عباره یو شرط وایي چرته سبوی یو شرط دی شرط په حالت کې نه وي په دوی کې په درې اپسالورم کې هغه پیدا شي یا یو مانی پاول ول حال هغه مانی موجوده په دوی درېم حالت کې نه مانی موجود نه پوه شي کنه ففقین نظرون پدې کې نظر دې زکه چې کم کسان قایل دي کښتاتمخ کې رپیل نه لایقولونا دی خدای تعالی او بیمتناع المقارنه الزماني چې مقارنه د همین سره راحت للی لی نيشي د شيونه وی بلکې دي داوي چې قدرت کله سابقه او کلم معيق وبان کل, کل پیل او هر حرف واجب پا آ آ آ ده چې په قدرت سابقه عليه سره شي بزمان البتت ماکه حتا منه وی حدوث ده فیل په زمانه ده حدوث چا کې ده خدوستا قدرت کې چې مخروونی واخلې به جميع شرایط دې ټول او چاته را د شرایط سره نو دا جواب به چبار دا کې اول شرشو وبان ان کله فین زکه په دې کې نظر دې زکه قایم په چیدلو د استطاعت قبل الفین دې خدا نه وای چې مقارنته زماني د شرایط له نه شي او دې خدا شنه وای چې هر فیل واجب راشي په قدرت سابقه عليه به زمان سره وايي عادت آتا خامہ قدا خبره خودی نه حتی چې منه شه حدود ته پيل په زمانه دي حدود ته هغه قدرت کې چې مقرون د ټولو چا څ چار سره رواخلې شرايط سره دې سره امتنا خبري خوندي کړی ها کده امتنا خبره کړی وای بیا وره خبره صحیح وای خدای امتنا خبره نو نه وکړ ولئن نو سره قرارداد شاره جواب ته په احتیاطه شکی ثاني وای ځای در چې منه دې شپیل په حالته ولا کې له انتفاع الشرط ان دې وجہ رانتفاع نه یا د وجود ته چا نه او جبو واجب شي په ظیم کې جهه تمام د شرای سره د دی نه چې خوددا تاغه چې هغهه تقادر ته قادر دی په حالتوې حال دووا برابر دی خو بیا هم بلا بله ممررج نی شتبل کې ممراج موجود دی ځکه یو شرط چې پاول حارت کې نو په دویم پیدا شو یا پاول حارتې وجود دمان او په دو مدرین صورتت ک غمان شی شوختتم ما شار پیدات کللنی. او چې کلم دی ته تراوړا سم نو به دا شار حدا خبرې نه دي دا وسته زمما شری صدر بینه کیږي زمانه دی فاهه د سرې چیز په نه پیغامه دا خبره ته ما ژوند اوړه په شې دي کو سده په اوپټه خبره نشته کنه چې وای کې دې شي زې کنه هتا نه اماره شهل دا کنه حرکت مچ ویل شو خو زم ما سم چې دا رازيد اکل مونته علامہ خودللې اهرات تلوی کې اچل خودللې دا چاله په کوم ځای کې را تا خو دل نه تلوي کې وګور را دي کې د شي په حالتي ولا په حالتي کې یو مانع موجود نو کې استطاعت راځي نو استطاعت مانام دای چې مانع ختم به مانع چې استطاعت پیدا شونه دای مانام درکه مانع نو بیا د څنګه وکي ست حدوث ته استطاعت شونه مانع شي چېرې او بیا پترم حالت کے معنی ختم شو یا بدرن کے غمانہ معنی کے ہوتے ہوئے کوئی کسی چیز کو استطاعت نہیں کہہ سکتے ہیں اگر کوئی معنی موجود ہو اور ساتھ کوئی اس کو استطاعت بھی کہہ دے تو یہ استطاعت کی تو نہیں ہے تو اور کیا چیز ہے داغ استطاعت تو یہ کہنے کے معنی ہے موجودگی ہے پڑھو ناشیں ذم دارانہ کنا تدی وے وکه دې چې پاول صورت کې بشرط موجود نه اپ بيان کې بشرط موجود دي کې څه موجود دي نو زکه دا فعل واجب پاول صورت کې واجب نه دي نو بيان دا خبره ده چې په دې مو پدريم صورت کې شرط شو د اول استطاعت کې موجود شونه شرط نشته نو به خدای استطاعت ابتداءات نړي د استطاعت سره چې د وجود د فعل نه معنی موجود دي اگر استطاعت سره کې کم شرط د وجود د فعل لپاره پکاره غشت موجود نه نو هغه استطاعت استطاعت مده هغه دې نه دی نو به حال مد داې چې سایبل ک پای خبره دا راته صیح کاری الب ته کوی ک مړ کې چینندیان شان شې او بیا به درمانې خبر را خبرې پر خو شاری خپی با را وکم اخپله خبره صیقراول نه و نه چې به چللی کې تا دجررا موصولې متجدده متجدده متجده وای نو اخیران اخیری و بیا دا خبره کوئ یااف به کوئ معیت ور شرعی مبارح آل سنت ما دا خبره ذکر کئ چې د دې په من کې مایت ی او تقدم ده راستې بشاره هوئ چې دا نزاب اند الفريقین نزای لفظی ده